Tervetuloa taas Katti jahtaa Kajahtaa! Ja joulutulla jollottaa. Ja jouluun liittyy nyt hyvin oleellisesti, olennaisesti äh, kissa-asiat, mistä me haluamme taas sormi pystyssä kertoa. Me tässä Susannan kanssa ollaan tässä studiossa ja Pekka on meillä tuolla varmistamassa, että tämä tekniikka tulee oikein. Nyt en mä söö Lisin kanssa. Ja juteltiin tuossa Susannan kanssa sitä, että miten niin kuin me ainakin omassa kodissamme otamme huomioon, jos sitä joulua nyt sitten järjestetään millään tavalla. Mutta et mitä pitää ottaa huomioon, kun perheessä on kissoja? Koskee tietysti myös koiria, mutta nyt Kattiradio puhuu etupäässä kissoista. Mitä sä olit Susanna vähän katellut tarkemmin noita, että sä saat nyt enemmänkin olla äänessä ja kertoa? Että mitä kaikenlaisia vaaroja on, ja niitä on muuten yllättävän paljon, mitä ei tule ajatelleeksi. Se, se on totta, että niitä on paljon. Ja, no, muutama joulukukka oli sellainen, mistä mä jo itse etukäteen tiesin, että mitkä on myrkyllisiä, mm -hmm. mutta katsoin vielä netistä sitten, että minkälaista listaa siellä on tarjolla myrkyllisistä kukista, niin kyllä niitä on aika pitkä lista. Joulu, jouluun liittyvät, mitkä perinteisesti liitetään jouluun. Joo, just, just, just näitä. Ja niitä oli, mitä sä olit sinne kärä. Eli amaryllis on yksi, yksi joulukukka. Sitten on hyasintti, joulutähti, jouluruusu. No ne nyt ainakin on ne yleisimmät. Ne on ne yleisimmät, ja kielojaan käytetään myös aika paljon. Joo, ja kielo on tosi myrkyllinen. Kielo on tosi myrkyllinen. Että se kiel on se jos on leikkokieloja, niin se vesi, vesi on myrkyllistä. Joo, että kannattaa olla tarkkana, kun kaataa sen maljakosta sen veden lavuaariin, niin huutelee sen lavuarin sitten, ettei kissa pääse vahingossa nuolemaan sitä sitä vettä, sitä -vettä sieltä lavuaarista. Joo, se on todella myrkyllinen, että jos kieloja nyt harrastaa, niin silloin ne voisi olla jossain tämmöisessä istutuksessa. Ja onhan niissä aika voimakas tuoksua, että mä en ainakaan uskoa, että kissa ihan heti kieloon menee, mutta enpä suosittele kokeilemaan. Kyllä joo, mä en, mä en kans miten melkein kaikki joulukukat itse asiassa Mielestäni on myrkyllisiä. Joo, joo, tuo avarillis oli mulle yllätys, että sekin on. Joo, se on. Ja sehän on hyvin semmoinen suosittu. Se on tosi, joo, se on tosi suosittu. Ja sitten toi ilmeisesti niin kuin aika uusi, uusi joulukukka on toi jouluruusu, koska Mä en tiennyt, ilman, että en, ilman googlaamatta en tienny, että mikä on jouluruusu. Mm. Ja se on itse asiassa kaikista myrkyllisin näistä, näistä joulukukista. tähän noita löytää kyllä ihan silläkin, kun panee vaan myrkyllisiä kasveita kissoille myrkyllisiä. Niin sieltä löytyy kyllä hyvin, hyvin, hyvin pitkät listat, valitettavasti pitkät listat. Kaikista muistakin kuin näistä joulukukista, että <köhö> sitten ne on kaikki nämä viherkasvit. On myös yksi. Kyllä. Ja sitten keväällä, keväällä on yksi, mistä itse tykkäisin hirveästi, niin olisi narsissit. Joo. Mutta narsissit hankans. Ja tulppaan, ne on myrkyllisiä. Myrkyllisiä. <hys> ja sitten aika paljonhan käytetään tätä virkasvettä muraatti. Ja se on myrkyllinen. Siitähän, siitähän on tämmöinen vanha sanonta, että muraatti murheen kukka. Eli jos sitä, vaikka nyt ihminenkin jostakin syystä suuhunsa pistää, niin se saattaa minun ymmärtääkseni aiheuttaa jopa kuoleman, Riippuen tietysti, miten paljon sitä... Niin joo, se täytyy ja tietysti on varmaan olla... kaunis, niin kaunis, mutta tuota, on oltava varovainen. Joo, sitä murattiahan mm. mun mielestä on usein noissa joulukukka-asetelmissa, niin mm. tietysti mm. pieninä osina vaan, mutta... Joo, tuota... joo. Mutta kissa, kun on utelia, se varsinkin, jos on kysymyksessä pienet kissat, kaikki pannaan suuhun, niin kuin pikkulapset, kaikki pannaan suuhun ja sitten saattaa olla. Ja mikä sä sanoit, että tässä oli joku, josta tuota tulee sitä maitoa? Se, se joulutähti. Joulutähti, niin. Joo. <sum> Joo, eli siinä oli just sitten, netistä katsoin noita, siellä oli en, ensiapuohjeita myöskin, että joulutähdestä tulee sitä myrkyllistä maitoa, niin sitten huuhdella suu, suu, jos se on puriskellut sitä joulutähteeni. Niin niin ei, se ei polttele, kun huuhtelee suun. Tietysti jos suurissa määrin on polt... syönyt, niin sitten... <laughs> niin, <laughs> Miten niin, he kissan niin, se, niin, se, niin, se on tietysti, se niin, mä ehkä jätän kokeilematta silleen, että mä jätän joulutähden ostamatta. Joo, jo, kyllä mulla on myöskin ihan sama, että... Ja ylipäätänsäkin, kun menet kylään, tiedät, että siellä on kissoja. Niin tämmöinen pitäisi ottaa huomioon, että mitä sinne voi viedä. Tietysti jos mitä kukkia haluaa pitää, niin täytyy olla sitten semmoisessa paikassa, että kissat ei niihin pääse käsiksi. Totta. Mm. Et sitten voi tietysti olla vaikka näitä, näitä ihanuksia. Onhan niitä olemassa semmoisia, mä oon suuria lasisia tämmösiä. Onko ne tarkoitettu jollekin esimerkiksi ulko, lyhdyksi tai sinne sisälle? Niin sinne sisällähän voi laittaa sitten tämmöisen kukan. Haluaa, niin nauttia. Joo, se on, joo, se on totta. Että se niitä on, on niitä... Joo, Semmoisen taisi sitten jostakin amppelista tai sillä tavalla, että kissa ei pääse siihen käsiksi. Joo. Sitten oli vielä pari kukkaa, mikä on mun mielestä sellaisia, mitä usein viedään vaikka, no en tiedä, ehkä, ehkä ei niin joulukukkia, mutta mitä viedään jokin syntymäpäivää. Syntymäpäiväkukaksi tai jotain, ne on atsaleja ja syklami, mikä on, on niin purkki, purkkikuppia. Niin tuota, ja ne on myrkyllisiä. Ne on myrkyllisiä myös. Niin kauniita kuin ne olisivatkin. Ja, mutta se vaan on semmoinen homma, että kun on kissahuushooli, niin siellä on oltava nämä asiat ihan eri tavalla. tavalla kuin tuota, ja sitten mitä kauninta kissoja on se kotona ollut, sitä oppii tietysti sitten niitä asioita. Varomaan niitä asioita ja laittamaan sillä tavalla asioita esille tai piiloon. Tota, kissaturvallinen kissajalkkainen koti, koti. Se on olla. pakko olla, jos meinaat meinaa, kissoja pitää. Tietysti ne vanhemmat kissat nyt ei enää niin harrasta tämmöisiä, mutta, mutta itselläkin on kokemusta nyt kolmesta villistä pikkuisesta niin hupsista keikkaa, niin kyllä sinne niin etukäteen jo piti miettiä, että mitä mä nyt pistän piiloon ja mitä ettei saatu vahinkoja. Joo, mm. se on, joo, itsekin huomasin että turvallinen ei sitten ollut kuitenkaan mun koti siinä vaiheessa, kun niitä pentuja oli mulla. se on. Että, vaikka vaikka. Kissat... Ihan eri asia. Se on ihan eri asia, kun on pentuja ja kun on näitä vanhempia kissoja. Mulla oli molempia yhtä aikaa, nyt kun ne pienet ovat tulleet tänne nurriin. tulivat tänne asumaan, niin nyt on kotona sitten kyllä. Uh, siellä on hiljasta, siellä on hiljasta kyllä. Mutta sinulla oli muutakin, muutakin tuota, niin kauneista ja herkullista asiaa, mitä niin pitää joo. varoa. Eli sitten oli no, myrkylliset ruuat, mutta nämä ehkä on sellaisia, mitä kissa ei niinkään, niinkään tota, ala edes maistelemaan, esimerkiksi suklaa. Suklaa on erittäin vaarallinen, ihan oikeasti, että Kyllä. se on jo, myöskin koirille. Joo, varsinkin tumma suklaa. Joo. Että se pitää kyllä pitää. En mäkään ole koskaan, koskaan huomannut ainakaan meillä kotona, että olisikin, että olisikin ollut kiinnostunut mistään tämmöisistä oikeastaan niin kuin ihmisen ruoasta, että joskus jotakin kupalaa voi saada kipuota jotain semmoista, mutta, tuota, mutta ei ne tommosista ole kiinnostuneita edes. Joo, sitten oli vielä pähkinät ja äh, rypäleet ja rusinat. Rypäleetkään? Rypäleet. Joo, rypäleet ja rusinat ja sitten... Pulla taikina oli vielä yksi, mikä oli mainittu erikseen. No se on varmaankin se hiiva, on se hiiva turvottaa se sitten hiiva turvottaa maassa. Se että... tässäkin varmaan kaikki tuommoiset, missä on jotakin kohotusainetta, niin voi olla. Joo. En tiedä, tiedä, meillä ei kyllä pulla taikina ole kukaan koskellut Entäs Entäs piparitaikina? Niin, piparitaikina on ei on, siinä no on siinäkin, jotalkin. se ei ehkä ole, ehkä se on ei ole niin myrkyllinen sitten. Joo, ei varmaan niin myrkyllinen, mutta kuitenkin, eikä nämä, niin varmaan näe mikään välttämättä niin tappavaa ole. Ei, paitsi suklaa. Paitsi suklaa, niin se on kyllä, että, että ne suklaarasiat vaan sitä piiloon. Kyllä, ja sitten kinkun kanssa tietenkin on se, että se on tosi suolasta. Niin että on, sitä ei ehkä ei sitä ole. Kannattaa. Jos tämän antaa, mm. niin sehän nyt ei mitään... Mut kannattaa katsoa, ei pääse niinku sitä, omiin, omiin luvin syömään paljon. Syömään vaikka joulunahan on, on juhla sillä tavalla, että ainakin entivanhaan, että, että jouluna sai yölläkin syödä, että ne ruuat jätettiin pöydälle. Oliko se sitten sitä varten, että jotkut nämä tontut, kotitontut, mitä ne nyt olikaan entivanhaan, niin ne saivat myöskin käydä syömässä? Ihan kaunista tapa sinällään, mutta enpä jättäisi kyllä, kyllä niin perheessä mitään tuommoisia esille. Joo, ei, ei kyllä ei passaa mitään ruokia, ruokia jättää, ettei ne sitten niin vaan se on, syö onko se, se sitten niin, että koirille vaan antaa ihmisen ruokaa, mitä jättää tehtäisiin? Ei, noin kaikki joulujen nämä laatikko, ruotlanttulaatikko ja porkkanalaatikko, niin ne ei ole koiran mahalle hyväksi. Että, mm, mm. että ei oikein koirallekaan. koirallekaan. koirallekaan. Olemme kuulleet kyllä semmoista varsinkin täällä. Semmoisiakin, että vielä syötetään kissalle ihmisen ruokia, että mitä jää tähteeksi, niin annetaan kissoille. Mutta se on ehkä täällä enemmänkin sitä, että ei ole sitä... Kissaruokaa ei... Katsotaan, että se on niin kallista ostaa kaupasta, mm. kaupasta sitä. Mutta onko jotain semmoisia herkkuja, mitä voisi kissoile ihan oikeasti jouluna? Olisiko katkaravut, jos, niissä, jos ne eivät ole suolassa? Se voisi olla. Katkaravut on kyllä, kyllä yksi, ainakin mun herkku, ollut jopa ni, joo, niin, joo. niin suuri herkku, että ne on pitänyt, vaikka ne on pieniä ne katkaravut, niin ne on pitänyt pilkkua ihan pieniksi, koska ne vetää niitä kokonaisena ja sitten ah, sit se... ne tulee ulos joo. takaisin. Joo, joo, joo. Et jotain tuommoista herkkua tietysti voisi haluaa juhlistaa sitä joulua, että olikin sitten jotakin, mutta ei kermaa, ei maitoa, ei semmoisia herkkuja, kissan vatsa, vatsa ei kestä. kestä. Piime saattaa, onkohan piime? Piime voisi olla tai joku hapatettu juttu, jut, jos on joku, pienissä joku. määrissä. Joo, viiliä tai jotain, <köhön> jotain semmoista, mutta tuota, mut, mut. ihan oikeesti pitää olla tarkkana. Että sieltä vähän itsekin katsot, mitä se suus on pistänyt. Niin, terveellisiä vaan. Niin. Mutta ollut tietysti voi syödä vaikka vähän yleensä. Niin? Joo, joulu ulo eri erikseen. Jo, erikseen. <laughs> Niitä ei Joulun lasketa erikseen, joo. Kuunnellaanko me tähän väliin vähän musiikkia, kun me ollaan tässä nyt saarnattu niin kauheasti, niin tuota, pistetäänkö jotakin, jotakin musiikkia? Pekka kattelee vielä jotakin kivaa. kadut taakse jo jäänyt on syksyn lohdottomuus, muistojen virta, lapsuuden sadut sanoma joulun on uusi mahdollisuus on ta. paimenten mukaan unohtaa kiireen ja melun rasittavan Aamu kun poitti, viesikö kukaan tuo ensi joulun. tämä Suvi Teräsniskan tulkoon joulu. Yhdytäänkö, Susanna, tähän? Joo tulkoon vaan, vaan. kun on tullakseen. Ja vielä, vielä näistä joulun vaaroista, että niin ihan rauhallinen juhla, kuin joulu onkin, mutta siihen tosiaan liittyy, liittyy ainakin perheessä omat vaaransa. Se kerran kerännyt, Susanna, sinne jotakin vielä. Joo, joulukuusi oli Yksi sellainen, eli se, että kissa tai koira voi käydä juomassa sieltä kuusen jalasta, mm -hmm. niin sinne kuuselle ei kannata laittaa sen takia mitään lannotetta sinne Miten sinne veteen. Mä en ole koskaan laittanut silloin laittaa. joskus, kun mulla vielä joskus oli on, joulukuusi. Ei ole. Mutta en ole laittanut, mutta jotkut ilmeisesti laittaa. Taitaa olla muuten 30 vuotta siitä, kun mulla on ollut joulukuusi. Joulukuusi ja sitten mulla oli mun ensimmäinen kissa, joka tietysti repi kaikki ne kuusen koristeet sieltä alas. Ja sitten se kaatui tietenkin sen joulukuusen ja siihen loppui sitten joulukuusi. Samoin mulla, että kyllä se aikalailla pari vuotta mä vissiin yritin, yritin sitä joulukuusta tuoda. Ja sitten joka yö se kaatu viisi kertaa. Ja <laughs> sitten mä luovutin muutama vuoden päästä, että ei, ei meillä tarvita joulukuusta. Tietysti jos parvekkeelle... Esimerkiksi jos välttämättä <köhö> haluaa, niin laittaa sen sitten parvekkeelle niin, että kissa ei sinne, tai ainakin valvotusti pääsee. Mutta mä oon semmoisenkin ihmeen nähnyt jossakin, että se oli siis ripustettu kattoon. Se roikku sieltä katosta. <köhö> ei se välttämättä muista, ole ihanan näköinen, mutta jos nyt haluat olla varma, että ei mitään vahinkoa saatu mm. Tai sitten niin, että jos on niin korkea, että, tai jotenkin saat sen latvan kattoon kiinni. Niin, se se ei saa sitä, sitä. nuriin, mutta siinä on hirveän kiva tietysti kiipeillä kuusessa. Niin, entistä Itä kivempi, se... kun se on tukevasti katossa kiinni. Niin, se... niin, siinä on vielä entistä kivampi. Niin, se voi olla... niin. Mutta sitten ne joulukuusen koristeet, niitähän on monennäköistä ja monenlaista. Ja jo. sielläkin varvaa, niin... On joo, että ne tietysti on niitä naruja, naruja joita Lachia. kissa voi syödä. Joo, ne on, on äärimmäisen... Äärimmäisen vaarallisia ne sen tai minkä tahansa lahjapaketin narut. No ensinnäkin ne on hirveän terävä Niistä voi tulla haavoja kieleen, kun ne, niitä kisko niitä Joo. naruja. Ja sitten tietenkin, jos ne menee suolistoon, niin suolistoon, sitten niin sit se voi, olla, ja... voi olla niin, että se, siinä joudutaan leikkaamaan, <köhön> leikkaamaan ja putsaamaan, putsaamaan hakemaan sen. Ne on tosi vaarallisia, että jos niitä nyt sitten on, niin ne kannattaa kyllä heti pistää pois. Mutta taas sitten nämä lahjapaperit, nehän on hirveän hauskoja, kun siellä on kiva mennä sinne paperiten alle. Kyllä Nää joo. Se on. se on kyllä ihan kissalle. Siinä ei ole mitään. Paitsi kovaa, kiiltävää paperia. Kyllä minä ainakin pienten kissojen kanssa varoisin, koska ne puree. Niin semmoinen folio. Sen, kaikki sen varsinkin, kaikki piiloon, koska ainakin nuo pikkukissat, niin mä totesin tuossa, kun itse mulla oli, että kaikki semmoinen piiloon, kaikki mitä ikinä on, muovipussia ja semmoista, niin sitä syödään ja semmoinen, kun menee vaikka pieni pala tuonne suolistoon, niin hups noin siinä äkkiä, lääkäri, keikkaa, sitten. Kyllä, mm. ja tuosta muovipussista tuli mieleen, kun mä netistä, netistä näitä vielä tarkistin, että mitä kaikkea sinne oli, sinne oli mainittu, näitä joulunvaaroja, niin yksi oli Nämä lahjakassit, mm. koska sin, siellä kun ne, se kassihan on sinänsä kiva, siis mm -hmm. se, jos on iso kissa pääsee sinne sisälle mm -hmm. piiloon ja muuta, mm -hmm. mutta se naru mikä sitten siinä on, niin jos pää siihen ja sitten se kissa paniikissa lähtee juoksemaan joo. sen kassin kanssa ympäri huusolia, niin sitten voi tulla niin kuin, siinä no, kaikenlaista, en tiedä mm -hmm. välttämättä kissalle, mutta siis... Ka kaikenlaiselle, kaikenlaiset tavarat tippuu alas ja muuta, kuin se kissa paniikissa juoksee paniikissa sen juokse. kassi päässä. Joo, ja kaikki nämä muovikassit ainakin, mitä mulla on kotona, niin mä aina leikkaan ne kahvat poikki, poikki niistä, että tuota, mä oon nähnyt sen, että kun kissa työntää päänsä siitä kahvasta, sitten se rupeaa kääntymään, kääntymään, kääntymään, yrittää päästä pois sieltä, ja Sepä saattaa olla niin, että, että se, se kaulan ympärille tulee aika tiukka. Tiukka solmu siihen. No, niin, ettenkä sitä ei aina niin kuin ymmärrä. Mutta jos nyt on 30 vuottakin kissojen kanssa elänyt, niin sitä ehkä, mm. ehkä on oppinut jotakin. Kyllä, mutta tein mm. niitä aina tosiaan. Siis toi, mäkään itse ajatellut tuota lahjakassia. Heti se on ollut vuodesta 1997 lähtien kissoja, niin, niin nyt vasta sattuu tässä. Itse muutama viikko sitten ensimmäistä kertaa se, että mun kissalla just paperikassi jäi sinne kahvaan, Kahvaa. kahvaan pää ja sitten se paniikissa lähti juoksemaan se kassin kanssa ympäri huusollia. Niin en edes ole aikaisemmin tullut vastaan vaikka siis, kuinka monta mm. vuotta siitä? nyt sitten 30 vuotta vai mm. 20? Mm. No kauan, kumminkin. kauan kuitenkin. <laughs> no, monet asiat on sellaisia, että oppii sitten vasta käytännössä, kun näkee sen tilanteen ja niin sitten oksaa, että... Että, että, mutta sitä varten on kattiradio, että me täällä aina sormi pystyssä kerrotaan kaikista näistä, että varokaa, varokaa. Kyllä ne puhutaan ihan mukaviakin asioita, mutta ajateltiin nyt tässä, että joulun alla varoitellaan näistä, näistä tilanteista. Tuommoiset isot paperipussit tai laukassit mutta niistäkin ne kahvat vaan poikki, niin niistä, niillä ne kyllä mielellään, kun ne pääsee sisälle ja sieltä pääsee myös pois. Kyllä, se on vähintään yhtä kiva kuin pahvelaatikka. Niin on, joo, joo, joo, ne on ihan tämmöiset kaikki pikkujutut. Sittenhän on tietysti, mitä ollut aikaa paljon ja näin pimeänä aikana paljon, opitaan, niin on tietysti kynttilät, ja se pääsee vasta vaarallinen onkin. Ja sehän on ihan ihmisillekin. Että ikinä ei saisi jättää kynttilää valvomatta. Et lähdet käymään toisessa huoneessa, niin siellä saattaa tapahtua jotakin. Puhumattakaan siitä tilanteesta, että on kissoja on. Niin, Mutta nuo kynttilätkin on sitten sellaisia, että mä ainakin olen ratkaissut niin, että, tuota, että jos nyt istutaan pöydällä C-ruokailemaan, niin silloin voi polttaa kynttilöitä, koska me valvotaan siinä kokoisen tilanne, Eikä noin isot kissat, vanhat enää pöydälle tuu, mutta pikkusemmat, nehän on aina. Ja sit mä laitan ne parvekkeelle parvekkeelle ovikin. Näkyy sieltä. Siinähän se on ihan, ihan sama mun mielestä. Joo, se on, ihan sama se on kyllä kätevä se on, ratkaisu. Se on, se on ihan sama tai sitten niitä tuommosia, mitä nyt ovatkaan, lyhtyjä, lyhtyjä. Mm -hmm. mitkä voi laittaa roikkumaan niin, että kissa ei niihin pääse. Että ei se kisa sitä ymmärrä. <köhö> ymmärrä, että kyllähän se tietysti, jos se nokkaas, työntää mm. kynttilä, niin mutta sitten kun se häntä ei lahtaa, niin se onkin Just. Jo. Se on jo ihan juttu Kyllä. Ja. ja sitten tietysti turvallisempia on kaikki, no vaikka ne tuikkukynttilät on turvallisempia kuin joku pitkät kynttilät, jotka voi kaatua. Niin Tuikku siis, tuikkukynttilät sitten vielä... sellaisissa astioissa, missä ne niin se saattaa, että vaikka kaatuiskin niin... Ja niin, silloin se, mm. silloin se sammuu, mutta niiden kanssa pitää olla tosi, tosi varovainen. Kyllä. Ja sitten oli myöskin tämmönen, tämmönen varsinkin nyt joulun aikaa, kun enemmän sitä ruokaa tehdään, käytetään liettä ja käytetään uunia, niin mä ainakin huomasin nyt, kun mulla oli ne pienet kissat, että voi hertti Maria sentään, että kun mä keitän teetä, niin eihän sitä voi jättää sitä levyä, vaikka mä sen pistän kiinni, niin on, se on kuitenkin vielä kuuma. Eikä ne pikkukissat sitä ymmärrä, jos esimerkiksi hyppää suoraan siihen liedellä, niin senhän tietää, mitä sitä sitten seuraa. Että, että aina pitää olla hirmu varovainen. Ja sitten myöskin tämä uuni. Uuni, että tuota, eihän se sitä ymmärrä, että se onkin kuuma, se voi hypätä siihen. Mm. Mm. Niin jos jättää se luku mm. auki, niin se saattaa hypätä. Ja onhan se lukukin kuuma jo heti silloin. On joo. joo. Puhumattakaan. Että, puhumattakaan. Että varsinkin pientenkin kanssa ei, minun mielestäni, noudatte vanhoja kasinaa mitään sellaista ongelmaa ollut. Mutta... Niin ne ei ole tunkemassa ihan joka paikkaa ei, Kuitenkaan, kuitenkaan on enää utelija, samalla lailla. Ne on hirveä uteliä, että nyt pitää joka paikka käydä näkemässä ja haistelemassa ja maistelemassa, että Kaikki pistetään suuhun joko ja pikkulapset. Samalla lailla jo. Mm. Mm. Että malttia, malttia ei varovaisuutta, mutta se, että sanotaan, että joulu on semmoinen rauhan juhla ja semmoinen, niin sitten sitä voi pysyä kotona tosiaan ihan rauhoittua. että eihän tästä ole tehössä ruveta, että ei voi mitään tehdä, niin. kun kaikki on niin vaarallista. Että... Vähän kattoa, vähän valvoa enempi ehkä. valvoa en, enempi ehkä valvoa nyt sitten, kun... ja toisaalta on sitä aikaa varmaan sitten monillakin on enemmän aikaa olla kotona, että... Sitten kissatkin saa enemmän huomiota. Se on kyllä totta, joo. Sitten, si, si, sitten voi olla, että tuota, jouluaika on myös paljon vieraita. Niin. Että on että se, yksi... se, on, se on yksi juttu, kanssa, mikä kannattaa ehkä ottaa huomioon, että kissa saattaa stressaantua, jos on hirveän paljon enempi hälinää esimerkiksi kuin mitä normaalisti on. Mm -hmm. Ja varsinkin on jos on pieniä lapsia. Niin monetkaan kissat ei, eivät välitä lapsista tai varsinkin jos eivät tottuneet siihen, että on lapsia. Jos on muuten hiljainen koti, että siellä ei pahemmin mitään tapahdu yhtäkkiä kauheasti tulee vieraita, niin se on kyllä kissalle se on stressin paikka. Et silloin pitäisi katsoa se, että kissa olisi joku semmoinen paikka, mihin se pääsee. Ääntä ei välttämättä pääse karkuun, mutta muuten pääsee niin omiin oloihinsa ja rauhoittua. Totta. Että se on kyllä, ja se on aina, ettei se jouluun yksin, mutta tietysti jouluna usein käy enemmän vieraita. Mm. Jouluna on muutenkin niitä, ehkä kodissa just kun se kuusi tuodaan, ja semmoisia muutoksia enemmän. Kissathan on vähän sellaisia, Kissat että ne on. On, osa on aika muutosvastarintaisia, että joo. saattaa hyvinkin, hyvinkin stressaantua jostain. Muutoksesta kotona. Se, on, se on, on yksi jännä asia, jonka huomasin nyt kun mulla on niin kolmisen kuukautta, kun ne oli ne pienet mulla ja sitten nämä jos vanhat on siinä samassa ja nyt kun ne pienet lähti pois, niin vieläkin, sit on nyt jo toista viikkoa, niin vieläkin mä huomaan niissä semmoisia niin stressaantumisen oireita, että, että se muutos, ei niillä ikävä ole niitä pieniä, ei se sitä ole, ei ne pysty niin varmaan tuntemaankaan, mutta tuota, se muutos että yhtäkkiä ne onkin nyt poissa, niin kyllä senkin huomaa. Kyllä. Että ennen kuin ne taas tasoittuu sitten siihen tavanomaiseen oloonsa ja siihen, että miten, miten sitä ollaan. Kyllä. On, kun ei meidän iso akselinkaan karkuujuosta kuin pikkumillilliaa josta takaa. Niin... Mutta se on siis muutos, mikä tahansa muutos kissan elämässä. Siirrät kirjahyllyn toiseen paikkaan tai vaihdat hajuvettä, niin se on jo kissalle niin kuin semmoinen muutos, että... Se voi siitä stressaantua. Oliko se vielä jotakin muita semmoisia? Mitä... No, yksi oli tämä, mikä liittyy no, juuri tähän meidän teemaan, eli jouluun ja lahjoihin. Mm -hmm. niin se, että niin. älä koskaan anna kissaa lahjaksi, jos siitä ei ole sovittu etukäteen. Kyllä. Se on, mä oon kuullut tämmöisiä tapauksia, että tuota, joululahjaksi tulee yhtäkkiä tuolähkin sellainen ja siellä on pikkuinen kissamiripoikainen, ne tässä sulla joululla. Sehän on hirveitä, mitä voi tehdä toiselle, jos siitä ei ole sovittu. Että se pitää, pitää ihan tasan tarkkaan sopia sen perheen tai henkilön kanssa, johon tuota tämä kissa sitten olisi menossa, että he tietävät myös, miten siihen pitää varautua, kun tulee uusi perheeseen. Kyllä. Joo. Ja sama tietysti koskee kaikkia muitakin eläimiä. Kaikkia muitakin eläimiä tietenkin. Että ei vaikkapa pukaijaa kannata ihan noin vaan viedä, että ne täytyy asiat, asiat etukäteen. Kyllä, Mutta me näitä vaaroja tässä kauheasti ollaan nyt lueteltu, niin muistuttaisinpä vaan mieleen sen, että tässä marraskuussa meillä oli täällä viedä tuota vakuutusyhtiöstä Henkilö, joka kertoi näistä kissoille tai lemmikeille otettavista vakuutuksista. Et minkälaisia vakuutuksia on olemassa ja kannattaako, miten kannattaa vakuuttaa. Että se, se kannattaa kuunnella kyllä muuten uudestaan. Että siinä oli mun mielestä erittäin hyvää tietoa ihan itsellekin. Oli semmoisia tietoja, mitä en tiennytkään, että on olemassa. Että sekin kannattaa kuunnella mm -hmm. uudestaan. Että se oli jos marraskuun aikana kattiradio.com. Sieltähän se löytyy. Ja sitten muistuttaisin vielä tästä meidän arvonnasta, joka on nyt käynnissä, se ei ole mikään kilpailu eikä mikä semmonen me toivomme vaan, että lähetätte meille oman kissan kuvan tai kuvia, kissoistanne, miten vaan ja Ja tuota, siinä arvotaan 50 euron arvoinen joulukinkku lahjakortti ja sitten lisäksi kaksi. Kalenterio. Tämäkin löytyy sieltä meidän, meidän sivuilta kattiradio.com. Sinne kun menet, niin sieltä, sieltä näet sitten tuon ja, ja meidän suuri suuri raatimme täällä sitten pohtii, että kuka olisi, kuka se on se voittaja ja ilmoitamme heti tietysti siitä sitten. Mutta joskus tässä nyt tällä kertaa tämmöistä painavaa ohjetta. Ja muistutuksia. Se on tosiaan vähän tylsää aina muistutella ihmisiä, että varokaa sitä ja varokaa tätä. Mutta kun, kun on joutunut sen näkemään ja käytännössä, että miten on niitä ja mitkä kaikki. Et on joku yllätyskin, että ahaa, on mm. Mutta näissä merkeissä lähdetään me joulua kohti? Kyllä. Joo. Susannan kanssa lähdetään hakemaan sitä joulurauhaa. <tos> Mutta kyllä me vielä tässä, tässä ennen tuota jouluakin on katsoen vielä äänessä. Mutta tässä nyt kaikki tällä kertaa. Moikka! Moikka!